بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجitha falendrimet lavdrimet adhurimet tone tek Allahu ta azza wa jall merse paqja dhe bekimet e tij qofshin bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tim bi shoket dhe te gjit ata qe ndjekin kete rrug deri ne diten e fund te kse bote shikues te nderuar Fëllimesht ju përshëndes me përshëndetjen islame, përshëndetjen e banore gjendetit. Esselamu alaikum rahmetullahi vë barakatum. Mirë se takohemi për sëri në takime tona të radhës, ku po takohemi gjdo të hën në këtë termin tashmë të njohër për juve në transmitim të drejt për drejt. Jemi me emisionin që ka thot feja. Që ka thot feja për shumë gjera që ne vë në interesojnë, që ka thot feja për shumë probleme që ne balafaqohemi me to, qëfartë të veja për shumë dilema që ndështë ta neve në mundojnë, e kështu më rath. Në takimin e fundit, ju kujtohet, shikuhet në ruar, kemi folur për një njarje, për një zhvillim që e kemi kaluar për a disa ditve. Fjale ishte për hijiretin e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, i cilin njëher shënën edhe, i cilin njëherit, shënën edhe filimin e kalendarit islam. Andaj për diës sa ti më kaluan një vit dhe kemi dalë në një vit të ri. Çfarë thotfja për këtë kalim, nga viti i vjetër në vitin e ri. Si e prret muslimani këto vitëri, si e ka lën, si e pritet. Çfarë msimë duhet të nxjerrim nga kjo e kësaj rrad në pikat dhe çështet që, që i kemi trajtuar në emisionin e kaluar. Nuk do të shkojmë larg nga zhvillimi i asaj që kemi fol folën e kaluarën, dua të bëst ende të këtë disa data të rëndësishme të këti muaj. Emi në muajnë, muajnë, muajnë, muajnë e parë të kalendarit higjiri, të vitit 1434. Dhe muajnë, muajnë, është një nga muajtë që kanë specifika, kanë veqori dhe vlera që edalojnë nga shumë muajtë të, të tjerë. Ande është mi që dim vlera të këtyre muajve, të dim se qëfar adhurimesh duhet besimtari të kryojnë,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 ërtasme tuar gjithashtu se e ka shpeshtuar agjerimin në muajin Shaaban, mirë po edhe në muajin Muharram që jemi në këtë muaj tashmë, ka agjëruar më të madhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Në kët muaj është një ditë që shënon një ngjarje shumë interesante, shumë e rëndësishme për neve. Edhe pse ka ndodhur në kohën e një të dërguari tjetër Jo në kon e të dërguarit tonë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, ka ndodhë me mira vite paranesh, por me gjithatë sardhvi e kjo muaj, në kam su i dërguarit sallallahu aleyhi sallam, që të veqojmë këtë dit, me disa adhurimet e saktuara, edhe pse pas taj njerëzit, vlerën e kësa dit e e kanë kështëpërdorur, duke futur,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 në gjallahu fihi Musa, kjo është dit, që Allahu e ka shpetuar Musaun a.s. Andaj ne, në shen falenderimi, po e, a gjërojmë këtë dit. Atërë Muhammedi sallallahu a.s. në thë, nëhën u e haku bi Musa minkum, ne jemi më meritojt, të gëzohemi, dhe të ndjim, se e kemi të afer, e kemi tonin, Musaun a.s. më të i përse jo, Andaj thë Muhammedi s.a.s. Në që fësallahu në jap jitë vitë në arshëm, të të agjëroj ditën e nënd, e ditën e dhjetë, në shajnë kundërshtimit asaj që bëjnë që fotët. Dhe kësëtë ndodhë, Muhammedi s.a.s. e agjëroj këto ditë, dhe i porosit i besimtare që të agjërojnë në veçanti ditën e nënd, ditën e dhjetë, ose të një më dhjetët, të rritit më radhë, ose 2 ditë, 9 ditë, ose 10 ditë, 11, cëna të është më e letë për besimtarët të ta praktikunë, e rëndësishmë në është që ditën e 10 ta kalen e gjërushumë. Dhe për këtë i drëguari sallallahu alison tha se kush a e a gjëronë ditën e ashhoras i falen më katët e një viti. I kujtut ku kemi fol të kë arafati atje, ditë e arafatit, dhe a gjërimit ditë e arafatit, i shte se falen më katët e 2 viteve. Nërsa takë kemi se falen më katë të e një viti. Dhe kësu, Muhammedi Sosan Porosit, edhpëse, këto ditë të agjërimit, në një kua ishë një njërë obligative, pas taj u dëroguan, me që thatë nuk duat të mirem shumë me historikun e agjërimit, por ajo që më interesan është që të miremi, me atë që neve në përket për balë kësojnë gjarje. Qëfar do bi edukative në nëzirim nga këj zhvillim, nga kjojnë gjerim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 dhe ata i premtuan se do t'i japin besën që ta ndagojin dhe pasojtë ne ta bëjnë udhëheqës të tyre ndodhi çka ndodhi Huseni në vendin e quajtur Karbala u përlesh dhe ndodhi një përleshje papritur me ushtrinë e udhëheqës së asaj kohe dhe në atë përleshje u vror mizoreisht Huseni radiallahu taala anhu dhe pra asoj dite pra asoj dite grupi i caktuar i njerëzve të chuetur me shehet, rafidhat, ata e veçojnë kët ditë jo, Allah jo s .S., për shkak sallat ka sh patu musa alaihissalam, jo për shkak të pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ata në shajn pikëllimi dhe në shajn dëshpërimi dhe në shajn mrzija për vrasjen e Husajnit. Andaj muslimana që ndjekin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Muharrimin e kanë mui gëzime, gasallahu jalla wa ala e ka shpëtuar kët ditë musa alaihissalam Edhe pse mërrizitemi dhe pikëllohemi për vrasjen e Husajnit, për vrasja ti nuk na bënive të ta harrojmë gëzimin që na ka mësuar i dërguar i Sofem ç'ta prëtojmë ne dhe ta shënojmë në mënyrë të saktuar pa shkak se Allah e ka shpëtuar Musaun Alisam. Dhe ata e festojnë ditën e Ashuras në mënyrë më vërtet shumë të vrashta, saqë nuk mbetet e, kanal televiziv apo medium e, që nuk e përfshin këngëjje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 koprin zinxhir godas el vetë natyrë me shpata prein kokat e tyne minuta vrashta me dhërdit shumë pahishme ata e shprehin kët pikllim nuk dua të thetoj të them nga se nuk është tema jon të flasim për ta por dua të them që padyshimse padyshim se me vdekjen e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam fillimesht kur ka vdekë i dërguari sallallahu alajhi wasallam për musliman festat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 jo përshka këtë piklimit, po përshka këtë mbajtjes gjall u retjes që tentojnë të instalojnë dhe mbilën e zemërt e pasuzet tyra për balë ehlë sunetit, për balë pasuzet të sunetit, nga se ata shpifin se neve nuk në dhimë së të Husejni, se, hu, se sunetit e kanë vraho uh, Husejni, kjo pa të shumë është gënjeshtër, dhe nuk ka të bëjë absolutisht me realitetin, neve në dhimë së të Husejni ma shumë se të gjithë dhe tjerve, po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 Gjase nuk këto ditë agjërohet duke praktikuar ujin e kthjellët. Atëna duhet me turbullu. Me ndryshme, atë turbullohet uji dhe t'pihet asoj trubullt. Nuk për shkakun ko grupas të tëra forma ndryshme të, të agjërimit nuk dua të, të, të gjitha me i përmend. Por si shemb, ta agjërohet për shkakun duke praktikuar mishin, ta agjërohet duke praktikuar ku edhën çfarë forma, gjitha këto forma nuk kanë të bëjë me agjërimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Absolutisht. Agjërimi është i njëjti Se si a gjerot? A gjerim në nënkuptën në braktisja e ushqimit në tërsi, e pjes në tërsi dhe mardhoneve intime me bashortet nga lindja agimit dherim për endimin e dilit. Gjdo konsumim i pjes e ushqimit, qëfar do këqoftaj, i turbot, i pat turbot, gjdo loj ushqimi, a ke mesh, a ke asht, a ke, qëka do qoft, apo e prish a gjerimit. Qo e si të duashti? Nuk ka a gjerim me ujt turbot,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 Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem kurrë ka porositë majrën, ka porositë tajrën, agjrim të njëjër fetarisht. Dhe agjrimi i njëjër fetarisht është agjrim që e ka agjëruar drejgullës, as nuk ka askund nuk gjen. Se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka agjëruar nga një agjrim me ujë të turbullt e nganë me ujë të paturbullt. S'ka kështu. Njër ka agjëruar me mish, e nganë ka agjëruar pa mish. Tani ka agjëruar hiç me asnjunë hiç, s'ka kështu. Dihet kur ka agjëruar Muhamedi zotim ka agjëruar si agjërohet me praktikat e ushqimit dhe pijes dhe marrëdhënieve intime me bashortën nga lindja e agimit deri për ndërgjinit. Çdo kurcë anjëra ndryshe nuk për ndërgjirim i tij. Nuk konsentruose ka agjëru. Prandaj shumë besutni fatkeqësisht sikurse kanë fillim janë fut në kët fest janë futur. Kto ditë më era të ndryshëm. Aqë padoshim të gjitha këtu e kanë një emërues të përbashkët. Ajo është se gjitha janë bidat, janë risi që e kundërshtojnë mësimin e Muhammedit sallallahu a.sallam ja, këndërshtojnë udhëzimin e ti nërse Muhammed i sasëm ka than me në ahdëthe fi emrin e hada ma lejse minhu fa hua rad kush shpik në këtë qeshtin fen ton dhe qka nuk është pej saj, nuk është pej fest ton a, a gjerimin me me me ujtë tërbët nuk është pej fest ton a s'ka qenë kur ka than i dërguar i sasallam kush do që shpik në këtë fen ton Dhe çka që nuk është përsoj, nuk është nga mësimet e Kur'anit, nuk është nga mësimet e Muhamedit, sallallahu alaihi ve sallam, fa huwa rad, është refuzuar, nuk pranohet. Nga sallallahu xelajelaj ka dërguar Muhamedit alaihi sallatu ve sallam që ne të ambsoni neve, sasi të agjërojmë si të falemi, çka duhet të festojmë, kur duhet të festojmë, kur të gëzohemi e kur të pikëllohemi, kjo është detyra e tij. Antai nuk ka mundësi që i dërguar alaihi sallatu ve sallam të vdesë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 Allah me feshëhet, o zëtë dëshmësën e kam plëcu. Allah si përgjidje, da iksa kërkese, si dëshmi, se Muhammedi sallallahu a të me kam plëcu misionin, tërsisht, për atë që na duhet, na adhërim, me ajetën në surën Maida, ajetën të tërejt, surja El Maida, Allah u Gjallavla thët, eljewme, e këmeltu lëkum dhinëkum, wa e tëmëmtu alëkum nëmëti, wa radhijtu lëkum ulë islamë dhinë.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 Këtë do të imit këtësër, dhe e kam plëcu në tërsi, begatin ti më nda jush. U plëcu begatia. Dhe jam iknaqër që islami të jetë feja e juaj. Cëli islam të jetë feja e juaj? Cëli islam? Së të fulët islami tradicional, islami kësa i këti kontinenti, islami i këti planeti, cëli islam është Allah iknaqë më të? Islami, kë islam, që Allah përë thëtë për te, radhitu lekumul islam edina,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 Pa ashtu nuk mund e tijil. Duhet të jetë tillë. Në duhet amthimi të kujdesshëm. Shikoa këta njerëz që thërras fola për ta merrët. Si e kanë mrap shtukët ditë i dërguari sa të thon ka agjëruar në shenj mirënjëje falëndërimi si gëzim për këtë ngjarje. Përsa këta kanë kan kan kan e kanë kthyr mrap shtën, edhe e kanë deformuar agjërimin, edhe e kanë deformuar mënyrën e adhurimit, por edhe kanë deformuar motivin për deform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 A kam sundekan Muhamedi son donihara se kurt piklluara te meritesh per vdekjen e dokut duhet me godit vetem tone ja por kundrazi ka thon Muhamedi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam leysa minna nuk esh prej neve nuk esh prej neve men latam me alhudud kush e godit veten faceve fytyres nga pikllimi nuk esh prej neve ata e goditen ana nuk janata prej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wa shaqqa aljuyub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 me atem një lej, një lej zije, me majtë zi për Husejnin, nuk kam atem në islam, nuk kam bajtë e zi. Por e nërguar i sëtëme ka festu këtë dit, e të është në gjare që ndodhin, ato e në të kësaj bote, na më mërzit e me piklojmë përse vra Husejni. Dhe Allah dhe të mërë hak për ata që e kam vra Husejnin. Dhe ne, o Allahi, pjesë të besimet e kemi, dashurin dhe i Husejnit, Pjesë e besimit tonë Allah xhall lewalt me dorë familjen e Muhammedit sa. Po nuk është pjesë e besimit tonë me keq përdor familjen e tij, apo për më kriju urrë të ndaj një pole që s'po e thua më te. Kjo është e pandershme ta keq përdorësh Husajnin. Fërasni ti me keq përdor për çështje politike, për çështje fraksioni, për çështje grupi, e grupacioni. Nuk është këndershme. Nuk është kë dashinj ndaj gjakut i gjaku ti. Andaj do të dim të daloj me zjerave. Qëka është islame dhe qëka nuk është islame. Ka dobitë e shumë ta që ne mund të nëzirim ga kënë gjarë e shikos në ruar. Në kjo pjesë e dytë e, e, e tëratimit tim ka të bëjnë me disa përfitime, shkurë tim është, nuk në kam e të shumë ko, disa përfitime që kanë të bëjnë me këtë ditë, jo veqim, e ka shpatu Allah mu, se na pëngjinojmë, e të të tërë, والأمور فن يو يو قدال قدال سكاد مسيمي كتو قدال فيو على البيغامبير يسمى قراثون نحن نحق بموسى مينكم شكو يهودية أتا ينبوب لموساوت عليه السلام الله جل يولا موساني قدرقو تك يهودية نو قدروا الله تك ني اتاش محمد يسمى بطاة اي اشت مي افرت مني بسيو بenga كتو يكي من يمسيمي Nuk lejohet që dikush ta privatizoj afërsinë me ndonjë pejgamber, ta privatizoj afërsinë me ndonjë dietar. Ky është i ami. Dhe të tjerët nuk keni qasje në këtë vlerë dhe në këtë pozicë e gzon ky dietar. E pse na skin drejt? Pse raston me kon dashaminë e di, s'munim me kon. Jo ka dal. Nuk ka çështje me privatizim, nuk privatizohet dietari.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 a tere gora se kush po i afrohet ma te per as te hapor atë shikojm kush po e beson Allahun azogjel me drejt dhe me afër asaj që ka pasur Musa alisam ai është merituar për ta kush po i ndjek më shumë simit e tij ai është merituar për ta andaj nuk çë nuk nuk çë nuk çë në gjithë an priatizëm sigurisht që e seca ose në uzurpim Ës urpon, një një një dietare, urpon një libër, urpon kjo është e jamja. Ka të hall? Se këtu janë gjëra publike. Apo dietari është për të gjithë. Dhe nuk lejohet dikush të treguohet se e dhan më shumë se dikush tjetër vetëm për pretendime. Por provimi i kësaj është pasimi i i i i i, i Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, të shohë se çfarë figurë është në pyetje, apo i nden dietarja nga Musa al-san push e adhur Allah on se si Musa al-san Sulejmani me simet adhurime qi ka i ka i ka transmetu dhe i ka kumtu Musa al-san pasu te tij me to Kor Muhamedi alayhi salatu wa salam ekos te merod prandaj edhe nganjher them disa dietar qe ne i preferojm per shemb pasu te 14 hebeve me fanatizmem e mbroin arsantilë me dhjetëve të tyre. Por çfarë vijnë Shafit ose vijnë pasutë me dhjetëve të Abu Hanifës ose me Muhamedit ose me Malikut, thë e privatizojnë këthe. Kjo është joni. Dhe jo ti shini me Imam Malikun. Jo ti shini me Abu Hanifën. Po ngadaj, pse po na priestë? Pse po na priestë? Në cilën bazë? Çka nuk kupton pasimin e një xhani? Nuk në kupton marrën vetëm me ndimeve të sektor caktuar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 Nuk e kanë nda e, sabrin për feqot. Ka thënë kjo e përzier, sikurse është përzij gjaku me me me, me mishin bran dhe me eshtat bashkimit një çani është ajo. Ne ajo se i kthejm për shemb adhurimet e Abu Hanifës. pse e ka dhuruar Allah xhelaluh Abu Hanifën? Fali turnatën. S'u ka gjeruar. Si ka thënë për bot haramit? A jemi ne këto?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 që ta agjerojmë për këtë ditë dhe gëzojmë i më shumë se jo për shpatimin e musauta alihisa. Kjo është dobi e rëndësirme që duhet ta kujtojmë me rasën e kësa i dite. Dobi e e dyjtë, shikunë në rështë që e marim është se lidhja mes njerës e bët me lidhja të ndryshme. Ka njerës si lidhjen me lidhja të gjakut, ka njerës si lidhjen me lidhja të profesionit, ka njerës si lidhjen edhe me lidhja të krimit,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 Na vimse vallahi në shtëpi na vimse. E lutim Allahun xhallahu ati ruan nga paja padërzit e ai dhull që po ndodh para syve të botës. Na vimse. Pse? Kastajë që na lid më tar në tarë, lidhje shumë e shajit lidhje e besimit. Ne besojmë në Allah njëjt, na besojmë në pejgamberin e sam njëjt, na besojmë në Kur'an njëjt. Andaj pse do të na menajt bash me ta, dy fjosëni shkëmbë me ta, smirimi vesh fare me ta. Po më gjithat, subhanallahu, besimi që ndajmë së bashku na bën që të ndihemi të ndihemi njëjtë, ngzim të, të ndihemi njëjtë në pikëllim. Dhe kjo nënri ta kuptojmë ta kultivojmë këtë lidhje. Nuk jam mos nënvesuar lidhje të tjera, çdo lidhje ka me respekt aq lidhje fisnike, jo lidhje kriminale. Po lidhje fisnike, lidhje fare fishe, lidhje, lidhje shajn. Dhe lidhja e djuesë ka pozicion e vet. E pa dua të them se ta kultivojmë pak mos, më të mëdha lidhën e besimit. Edhe me vetë E se në përshkon Kur'ani, në përshkon Suneti Peygamidi sallallahu aleyhi wa sallam. Të bia e radhë që jenë dhirëm nga kjo shëgohet në ruar ërse. Praktikisht në mësej Muhamidi sallallahu aleyhi wa sallam. Se ne, kur dëshirojmë, të falenërujmë Allah në gjallahu ala, për në dënjë begati, atër falenërim i bëhet praktikisht, e nuk duhet të mjaftohemi vetëm gëllirt. Elhamdulillah. Shoqë çerpë i Zotit na kanë thënë të natë mirat me Lëviz Gavani, e tani ku na mozi, etë na mozi në kohë. E çuaj shoqë falëni për pa namaz. She ka, më vjen se nuk tha, a ka kaftu kët ditë Musa, po, e shoqësi paska kaftu. Dazni gzon ton se uftu Musa kët ditë edhe kaq, a la me kaq, Hi, jo. Kenë me gjinë. Kenë me naitor. Dha teatur tan ditën. Qase, agjrimi është një adhyrim shumë i dashur te kallaja Levara, shumë i dashur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 ndaj nuk ka aty kofshin fal me lëvizje pevanin kuprant Allahu xhelahu ala kaç edhe mur fund krejt procesi falërimit poq me kaça pash me një herë duke lëviz pak kët begatit do ka kën rregull do ka kjo korrekte duhet jo televizën pak et kriminal jo ja, jo ja. po kurdon Allahu me falëndruq ngretur peivanin tersësh ngretu dhe kthau pe kibla fal namazin mer abdes falëndrim dhe Allahu thosh që begatin që ta ka hap mos me kaç për dor mos më pardon haram gjitha këto mënyra praktike të falërimit të Allahut xhallahu ala dhe njëmsej, ne pse Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem të thotë si duhet ta falim Allahut xhallahu ala praktikisht do bia të thotë që pak nguti po pa i bëra vëllai për shkak të kua se e di që edhe juve koha e mbetur ju duhet për të bërë pyetje por shumë shkurtë do bia rruga që morëm së kundëruar është se Allahu qëllua në mësënë se, ata që bëjnë sabër, ata që janë të shtypër, atyre që i është bërë e padrejtë, Allahu të barek, këvë tala kom ju ndimu. Popë dhe musatë e lësam, përdhose nderi ti, përdhosej karakteri ti, përdhosej digniteti ti, mirë i pasurija t'yne, vritë shëfbit e shëfbitë t'yne, nuk kishin mund zi që farë të bërë. Të shtipër. Allahu isa, a dërgoj musa ola i sam, që t'a pasojnë bëni së rritë. Dhe me duart e ti, me lejnë Allahu Gjallu Ala, të shpëtojnë dhe të të ashojnë me syteve të shkatrimi në armikët t'yne. Dhe Allahu Gjallu Ala, qdo ku që i shpërbë e pa drejtë, Mësë dërshpojët, mësë të shgënjët, mësë të ndjetë i praktisër, mësë të ndjetë i pa përkrahur, në qëfë se Allahut Allahu i dërzojët, në qëfë se kërkan dihme në Allahut të zëzëgjët, në qëfë të se lërgojët nga mëkatët, nga hidrimi Allahut të zëzëgjët, dërzojë ati, Allahut e barekot të rekomendimu. Edhe të tërë, këndërshën nuk e gjendë dhe të zhinë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 faraunin, a ka parëmendu këtë dënjëra faraunin? Kor. A ka parëmendu faraunin se Musa alisam që e ka ritme dur dvete faraunin dë tjetë muaj që të taj rronën parëmendurin e ti me lene Allah të të të gjënë? A ka parëmendu? Kor s'ka parëmendu. Pra Allah u gjëllua i s'jilë se bepet i s'jilë pun nga sa e ka që dë gjënë dorën e vetë Andaj thot, al ja friken, Allah u thotë Vëmen jetë të killaha Jejë Allah u mëkërejjan O je rëzukhu min haj që i ruhet dërimit Allahot, haj që i krynë unët dhej Allahot, haj që lërgun nga harami, dhe i tili bjenë situata të papashtat shme, për plasët për muri, për qërso kakus, ka rrugdalje. Allahu thot, në qoftë të tje përmush këtë këtë këtë kështë të dhevëshmëris, zbatatë unët, lërgosh nga dhe luara, Allahu gjellë u alë, e gjellë u alë, do të i bënë rrugdalje.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 mund të vënohet nga pak për arsye caktura Allahu e di pse vënotur duke dalja por padyshim o ti që të është bërë pa drejt nga kushdo qoftë dijëse në çfi i kthesh Allahu xhelleu ala dhe ja dërzon çështën e tij Allahu te barekuta ala do të çuditë se si do të bën rrugdalje dhe ka thënë jo vetëm rrugdalje o yerzuku min haith la yahtasib dhe Allah i bën rrugdalje ka nuk e merr më nefora që i ka bëni Israelt, kam parëmenduar gjithë dhe mënyrë që Allah komendimu, për asë një herë nuk ju karan dërmen se Allahu të barë e ka o talë do të ju bënë zjidhja në mënyrë që ju bërë zjidhja. Dëmëdhët rrugë më uqel, midë dës detit, më uqel deti, këtau dhe l'adhim, si, si si si penda, si si shtyllat fuqeshme, që pengonin detin të vërshante, kaluan të qetë bëni Israelt, kaluan të qetë se uq me goditin me shkab nga ona mu salihisam. A po? E pas taj? Faraoni u mashtrua më ndesë dhe përterrin deti qelë dhe u vërsullë dhe u tërbua deti dhe vërshembi Faraonin dhe përfundeja i zbashku me ushtinit ti. Ndaj, Allahun që të leona si të ndihman ti që ditësh. Për a i të ndihman, dhe që të të e kërkën dhivën ti, dhe që të ti nuk dyshan në përkërn ti, je i bindër sa aje do të vije voluat do të na gënjera në bazë të urrcive të shumta që realizohen. Derisa sot vija jë ndim, para do të vijë me lidhja e lavara. Në këtë rast, ditash prodh është për gëzim për çdo njerë, për çdo familje, për çdo shoqëri që i është bërë e pa drejtë dhe vazhdohet të bëhet e pa drejtë, nëse në qofse në mënyrë të rregullt e kërkon drejtësinë tënde, e kërkon hakun tënd, duke u mbështetur kollogjet e lavara, duke mos më bërë padrejtë ndaj kujt tjetër. Alla u të barë e kaftar e komendimu. Pa fakëtësia që në kur dikut i bote pa drejtë dhe i mundu të kërtë pa drejtësi me e këthyj me djetra pa drejtësi tjera, me djetra zullume tjera, atërën nga viktima shëndrot në agresor. Nga viktima shëndrot në mizor, shëndrot në, në zullum qar. Atërët atë të ka laugje leoala bëti barabartë me agresorin e, e par. A në të kemi kujdes dhe të kemi të binu së laugje leoala në, ndihman, në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 jo po amund me koni musliman uh, musliman që pa them mund mund të gëzohet islam me të i, i cilit për shembull është nasilla iniciata të rrugës atë. Si ata që falën, çës që, çës sillat ata që nuk falën për rrug, çës do të sillat për shembull në anca këtu. Atë ku ku do dalin, do daluat në ditë. Çka do lën të që falë për ditë nuk falë, çka do lën? Do thënë se unë nuk shoj sikur saj, nuk silim se a merrek. Në që të të fjallon e kisti kursaj, apo s'jel t'i kisti kursaj, raport me t'i kisti kursaj, agresiv, idhënë shumë, në që fëse fitan në njërë t'lakmush me, vëq me fitu, së menë si qyshe, që ka, o si kështë tjertë, për shembol, më tërre, që ka erë për këti islamë, vëqë forma, vëqë forma e zbë që një goditin e stu i e rënën, se për ti kërë që. Në kam su, dalim, më dalu, muslimanë në që u cilindral, që u sillet, e ka qëndimin e vet, e ka sillën e vet, e ka e ti, që këtë karakter ne ti. Çe kët karakter ia ka formuar fëja ti. Kur ashtrim dallon, i guzim dallon, gjas aspekt dallon. A ndaj edhe nacilim dallon, edhe ngzim dallon, edhe i hidrim dallon, çdo aspekt duhet timi të veçantë të, veçant. të posaçëm. Që të tërve tu të haparsëllim i moje e bukur të kësaj fije. Për thëndikimit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 të të qëku me të islam ju, të, të të në mudasht vet me zvetë si musliman, të bashkuaj me vet me zvetë si musliman, të thime se shiko se si nga ka bashku feja, shiko se so bukur të andimun, nuk nini një musliman të përguju për të të të, nëse nini nkor, nuk në mosh me ndëgju një musliman të këshpiv për tjetërin, nuk nini se feja ndalan, shiko këta so bukur funksionuin, shiko këta so mirë silën, a, tjetë le këmojnë që të bënë si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 nuk e din ti çu sh bosh? Çu sh bosh? Çe. Ekë shambullën këngat. I veçantë msim, i veçantë veçan në veçantë kuptim pozitiv. Msim, sjellje, në rrug, ndihmë, solidar. I përstadshëm, i dobishëm për për rrethën, për vendin, për për shtetin, edhe për për për fëmijët e tij, për, për, ti, për familjen e tij. Çdo aspekt produktiv. Gjithçka përfiton prej tij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 çto naka dozh duhet e jellehu ala kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëbit shumë tash i ku ë dhëruar vullallë që kanë të bëjnë me këtë tem por me kaq që duat të do fond këtyë pikave që i përmendëm tani qase ishte ndarë në dysh këtë tem në një pjesë që zgjonte me disa rregulla dhe historikën e kësaj feje e kësaj fesë doja të them dhe me disa beshtnitë që duhet mi përmendë qase po nduot në apo i shohim themse kto sëm për fest më kështu s'ka mësu Muhamedi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 kanati. Allahu ish po lleft, këtu shkëputemi për të luktur përsëri në pjesën e dytë të këtij emocioni, andaj na ndëshni. Allahu xhelalu ve rana ish po lleft, ju paguam më të mirët e ti. Ah, ah, ah, ah. Shkoj duke u nderuar, u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit ton, ku tashmë koha që na ka mbet, do të shoqëtoj me Lena Allahu xhelalhu ala për memorien e telefonatëve nga ana juaj. Edhe pse gjatë pjesës së parë na ka arritur edhe SMS nga shumë prej juve, e çon pa umbërkohë për fillojmë me leximin e tyre derisa të fillojnë inkuadrimet e thirrjeve. Thotë, "Cila do është më mirë ta bëjmë kur të lutemi. Vargu nga situata dhe rrethana që ki. Gënëre kur sundon një dua caktuar, gënë dua caktuar, varësisht në kondinë e dua që është më po, e mira në çdo kohë në çdo vend. Po, lutet e përgjithëme që Allah më të fal mëkatët, Allah më të tund nga e keqja, Allah më të dhon xhenetin, Allah më të ruaj xhenemin, më të ruaj nga xhenemi. Kthën përgjithshme që kodë në çdo kohë në çdo vend janë përshtatshmë të mira. Por pastaj, varës nga situata, varës nga gjendja e njeriut, nganjëherë për shembull, më i disponuar jetë me kërkunin të caktuar, sot diçka tjetër. Andaj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 mund të agjurim të shtunat e dilët. E shtunat e dhjetë, kjo është kryesur e të agjurot. E kemi një telefonat që po pratë ordoni. Shlamu alikum. Orna. Dërsa me bërë një të qyqe. Shkaf hënë e akrabat. Si duket. Si basi slanit. Kështë përshqijet akraba. Or, në akrabat. Orna. Djali adhesmamit a përshqijet në akrabat. Fola bën ndër me Ë po, dhe sa më dhunit këtë çka të thit po, në akrabë sipas Islamit. Po, po, po. Po. Edhe diajësi mamit të pëshit në akrabë. Në rregull, do po. të marr përgjigj tash inshallah. Ë, sepërkat të afër me akrabë ve Islamit ne kam thosur që të respektojmë të kemi do të thot një respekt të posaçëm. Mir po, nuk janë të gjithë të njëjtë. Po, djali i Hoxhës bën pjesë në akrabë. Nga se është i afert, nuk mund të mojmë. Mirë po, nuk bëmë pjesë në atë akrebat që do tëtë i kemi të afer, si kurse daja, migja, vlau, baba, e kësë moral. Nga se, varsin nga pozita e këti të afermi, ka dhe regullat posaqme që duhet të respektuar në islam. Andaj, futet në akrebat, mirë po, nuk futet në atë regullat, në atë rrëth të aferësis, që përbal të në ki, për shambull, një tolerim Por për çështja për dhemë ata Andaj që janë më larg. Prandaj fakti që futet me akrebon nuk do të thonë se të gjithë akrebotë janë njëjtë. Diku shumë më larg, diku shumë më afër dhe varet nga pozicioni që ka dhe duhet me pas trajtimin tonë përballë tij me rregullat e shariatit. Kemë një telefonatë të tjetër të Urna? Selam aleikum. Urna. Selam. Që... Kur dasi vdekore që shkan në shtyrëti në qiell. E pas taj këfjet prapë në varë. Po? A shkanë shpirtit ti në herën në shtëpin ku ka banu kur ka qenë gjallë? Po, e qartë. E dy tështë. A do një a zhjurët 3 detë, a ne detë për hashurë? E qartë. E qartë, qartë. E para pythja ishte, më ndërë që përfundoj, po. Pa. E para pythja ishte, dhe më thonë, shpirtit vdekurit, kavon hadith me ibn Abbas radiallahu taala anhu kuaj dërguari sallallahu alaihi wasallam ka përmendur udhimin e shpirtit kur del nga trupi dhe ka përmendur se shkon në qjellë për te kalloxhja lavala dhe varsisht nga uh, pasrtia që e ka pas apo zonë ndaj mëkatet edhe princesë të respektuat në qjellë. Pastaj kthehet tek varri i ti tij për të marrë pyetje nga ana e melekve dhe qëndron aty në varr te ai shpirti mes varrit dhe trupit të personit ndërsa ashkon te shtëpia e tij jo, u nuk shkon kur te shtëpia e tij nuk lëviz nga varri i tij korr dhe nuk vijnë shpirtat në shtëpiat ona korr nuk kjo nuk ndodh dhe nuk mundet më ndonjëse ata janë në botë tjetër dhe e kanë të limituar uh, lëvizjen kuptim të ndryhëse ty në botën tonë nuk mund të vijnë të shpija jona as nuk mund të shkon të tjetër as nuk më shkon ku ka ku ka punuar as më shkon në arrë ku ka punuar më pa arrën çu është të son shkon këtu korkon është tek varri ti, i tij dhe është i varrosur në varr Atyre në shpiriti, par ka dal nga trupit, dhe nukë këthejet me në trup. Anda i qëndrën mes trupit edhe varet, kjo është aje që na është tasmetuar dhe që je dim lidhë me këtë, me këtë bot. Kemi një thire tjetër, të të urna ne? Salamu alaikum, hoq. Aleikum, salamu arto Allah. E mi mire, juar. Jo. Mire, alhamdul, amire, Allah. Në përsta nuk piti shka nësa mëshën dhe hoq. Pa, po të ndëgjojme, vëllafal. Pa, po të ndëgjojme, vëllafal. Ja namoquis tas o telefone com fundo roxo. O celular tinha tido 33 anos e subiu de fato em mecânico. Essa casa são de quatro andares em missão. Pois que há problema, vla. Como não poder teres médio hoje, chorar em na cheinha, por só que se nós chegou dias. Ah. Olha, são os col. Më do, nuk po, po mund është me korë sukses në fejes, apo? Po, po, po me po. të nga shkortë. Po, po. Apo, apo ndodhë me gjithë, ka erdikën e me dështu parës uja, apo s'pëgjon po heq? Në falavë, s'pëgjon heq me të në trejtër, këshyra një, këshyra një, këshyra një, këshyra një, s'pëgjon me koqush heq. Po, po, po. Në përgjën si një horës nuk përhec morë, me shkortës opën me të përë. Pa, pa, e qardhla, inshallah dhët mundohen me don dihmi, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah. Pa os në gjynarë, shkohë, zhote do të tajtë. Inshallah dhët mundohen me don për i gjin, inshallah, dhët mundohen. E kom se lardhla. Dhe pytja e dy, të që ishte maherët, atë duhet ma gjyru të rritë apo një. A gjyrimi i këtyë ndydo është volënë talë, nuk është obligativë.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 e rrallet që ishte nuk po kam sukses në fejes, nuk po më shkojnë punë të në barë. Ola i vlam, kjo është një problem që mund të ketë, mund të ketë arsuje të shumë të apëse përndodhë. Ta shna nuk mundem këto arsuje me i identifiku, me i njohë ta është kësot për me kësot e thirja. Me ne që ti ki nevoj me pas në do një takim, me në do një nga ogjalarët e besushum, dishum, që në detalet të asërash problemin, ku problemin. Ndod nga njerë njerë ju vendosë kriterë për të gjithë partneritës ato kriterë që nuk vendosën. Nuk mund shme gjithë person të aso natyre, përshambull. Ose nga njerë e nënqman vindirë në atë masët, unë e po, po, mire kjo, po sërë, shë jam unë e përta, përshambull. Ka nëjë problem dikun që po qëllën. Apo, anë e duhet me identifikuar shkakun. Nuk është e mund shme, mos me gjithë kur kun vajtë për më mërë tu. Nuk është e mund shme, se ka al po mundi movanu mu mundet me ndonjërin më së pas mëndsi më u mar vesh për çështë të caktuara s'mish pun 1 2 30 qillon dikon ama as një më s'më me pëlqyi mendoj që ka nevojë do të thonë që të rishikohet edhe njëre që ke njëre, një herë përsoj ç'i dukë kërku. Sa kanë ndjerë na lipum diçka po zdim as çka po lipum. Prandaj a denti më e vizatu apo personi që pe kërkon a dent më tregu unë pe du Nuk ka person që pe kërkoj. Ani po pajtohem me ty që nuk ka. Por a dëmën ta gazu çu çdokët ai. Ai person që ti pe kërkon, çfarë është ai? Çfarë bën ai? Çkoj pikat 1 2 3 4 5, mu në duhet një si personi. Çësse personi. Ti nuk mundesh ti vetëm të gjetë, se kanë ti duket që nuk e ka kët, por nëse e ka kët silsi. Autorizeti kampenjerochë, thoj ku të që e gjën, dikal, që i ka si silsi la embranullav. E gjën. Por e këtu më kom pak në përputhje me Edhe me vetën tonë, shkujeti që ka jeti edhe që ka polimë. Dhe do të gjenë me lejën e lajën e lejën e lejën e lejën e kërësura kemi një telefonat përsa i vërdojmë. Urnërën e? Selam alikum, Ur. Aleykum, selam, Artulloh. Do ashtë pa një fyrë që jemë të abu. Po. Nëse dikur shtë talen një amanet. Po. Plan do të them diçka seand. Po. A vetë Teterkus e mer pa pa dije, pa dije tone. Po. Et çfarë do me ton, kja, të them ti atë rat të sën? Është short. Është short. Inshallah merr të përgjigjen inshallah melin Allah te zelal. Andaj bëdu mund që tek personi fjalë që na pyete për fes, duhet pak njëri me një shiku, kriter të veta, kushte veta. Nga ngjëndër sa e kemi <coughs> e kemi stërmadhu kërkesat. Nuk dua çaj. Nga një njëri njerëz, për shembull, a uh, duke u i referuar disa përvojave të dështuara në martesë, fillon që më me pas panik, ka dallse, uh, më spambdulle mu. Ka dallse sot di këtu, ka. Kadaj... Nuk e kemi timë me pas panik, me pas paragjykime. Dështimi ndodhati, por sa so, so suksesi ka ndodhur? Sa so njerë kan qenë të suksesshëm? Ana një do të pomskëtë se na kamsumu me kështu, me pa fenë saj valla. A është muslimana a falet?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 Andaj, dojnë, donë, donë, lajnder, teqë, në portofoliosa kam dëgjuar tia fundi botës këtë. Ah. Po, po, po, ça. Dish ç's kam selamun alek. Aleku selamun alek. Andaj duam të them vllai nderuar të që na puitë për fesën, duhet më marr këto hapa. Për mëish më e rishikua ndjerë person që po kërkon. Pastaj më u konsumë di konse, kush është kështu? Mund të më ndihmoni një hoç. Gjithashtu me lutja Allahu Azhjel. Gjithaqtu më i mar para syjsh, me len Allahu Xhelu duhet më bëj zgjidhje. Duhet më bëj zgjidhje. Nën çoftë pastaj bjen person. Po duke dorë mua fu ju, prishet, prishëm ato, prishëm ato. Pasë bep, ekto mund pastaj me kon diçka tjetër të që nuk e dëshroi kjo me kontë ti. Do nuk besoj që është, por kanëvojë për njëri me rishikuat nënë karkesë në ne vetë, dhe më kusht me njëri të më aqm se çdo karkesë është e normalë, edhe ku mund të më gjit, me në Allahu Xhelaluh do të bësh do të bërzit ja pun. Thotë tetra sot pyetje, nëse ti kusht ta lënë amanet Nëse and të të merr pa pa, pa pa pa pa le. Në në nëse dikush e ka marrë atë sandushmëruajt, atë duhet po, më ia kthejë që ka lënë amanetin. Ta merr dikush pa liënton dhe e dëmton, obligueshmë ia kthyë amanetin atij që ta ka lënë amanet, çu shta ka lënë. Gasa nuk largohet përgjesia pe te, pse dikush e ka marrë pa liënton. Në po, nëse dikush e ka marrë pa liënton dhe e ka dëmtuar amanetin, ti nuk ke përgjisimën Allah xhellahu ta vra, nuk ke gjuna. Amma obligim me kthyë amanetin e ki. Ançovse, është marraja. Për shkak pa të pakujdesisë sënde, atëra kë dy fesh obligimin. Edhe me kthy, ata po erdha me kërku hallalluk nga se për shkak të është hupaj, është hupaj emanet. Andaj çse ka marr dikush obligosh me kthy, por ti s'ki gjunan çse s'është marr pa pa leje tone. Faut për fundin e botës, kanë voltëse ara për fundin e botës e kemi të në që këto janë spekulime, gjëra pa bazë, pa qëndrueshmë që në muslimani absolutisht nuk guxon më u besu, as nuk duhet me u hamend, sa ata janë duke fol të pavërtetë. Nuk e din asë kush funë në botës posë allahu të gjellë të gjellë aluhu Dhe dita dhe e gjukime dhe kiamit është ndorë në allahu të gjellë Nuk e din asë kush posë allahu të barëke Kemi nje telefonat? Urnone? Poq Po allah, urnone A komën që si, në pas figure për muslimon Kërë që folën 5 vokët edhe E din që e ka në obligim Në bolejësën e dhe thënë Den kësmet Po Qërë këshime au këshelon që në finë muslimon Po isha Kemi thënë edhe për këtë dyshar, kemi folë, mbules është obligim për musliman. Është ka obligim. Edhe absolutisht nuk guxon mevon për kismet. A dyn kurrësh kismetit? Di kurrë, apo më ka thonë çush çush çush do të qaçë kismetit. On salos tekun poçet kismetit. Kurrësh kismet, me ta dhon kalendarin ty edhe më thon, kujt i dëm at muji dhe kujt i det. Kallzoman çillon deti bën kismetit. A dyn ti kurrësh kismetit? Jo nuk e di, do nuk e bën çti kurs kimun bulu, nëse pret me kismet. Ti s'po din kurajë ke punë herë. A ke arsye më shtys, ke arsye më shtys? Andaj kismeti fetarex përfundon aty herë, kur ti e marrësh iki barç, a ke marrësh iki barç mëmbulu, po çfarësh që kispa mëmbulu? Çfarësh më mblu, me herë? Kur e ke marrësh iki barç më fal, ku marrësh barç që një pesë vjet e di që kon barç më fal. Çfarë do ku kismet më di më fal. Çdo vonim juna haki. Alla nuk ban me kismet mërzatu. Sena punë tira sikra me kismet, por vetë vetë kur bjen fjala për fena me kismat ekim. Edhe në mosnë që na me kismet, edhe me mbulles në që na me kismet, këtej punë fetore që na me kismat. E punë tira psi që na me kismet, me kismet, tira, si me kismet na? për shemb bukën. Si tani s'pak barku do bukse ju mundu le me kismat. Kurto kismat han. Pse me kismet, se na buken, me kismat serio na bukën. Mos bër me flet natën. Kuro kismat me flet fjala, po rrim gjithu hera, tet vjen kismeta fjala, a vjen era kismat. Dai xhumi në bënë syt, na vjen xhumi çfarë kishet vetëm me vlat. Syt na rrokuria çfarë kismete kanë kismet mungëlbuk. E pse aprosit e morën vesh obligime, s'po bota kismet më mbulu? Mbulat çeta, çfarë nuk kismet? Nuk ka kë kë kismet është që çfarë do, që kismet. Kë kë kë kë, donc les autres choses que çfarë do. Në momentin kur e merr vesh që e obligim kismet o kono mbulu. Dhe mlahu. Ai mos e zgjat këtë punë atë. Kimë në telefonat tjetër. Ornone.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 Dhe që restoran ka qenë, ndërsa asu ka pas vetëm gra, s'ka pas djera të ndaluara, që i ndalën feja, atër s'ka diqka të keqë. Pa i në varësishë që ka ka ndodhë në atë restoran, mund të thimi se pas taj a kanë të bu keqë, apo ka bu mirë. Kemi një telefonat të radhës, urdane? Selamu alaikum, Hox. Aleikum, Aleykum, selamu, rahmatulloh. Uh, Hox, e kam një pyke, um, e kom njëftu një vajzë, në fanë që është para një atë djë vjetë, dhe kom kallu Uh, dhe me thonë, kurdo është ta me bo familjarish me njëftu me familje në ta me dulë që nona jam e ka, uh, qështë me thonë, të ashtë ka pojzën e ka qike në djallit dojës, po edhe qike në djallit uh, halës, qështë të bëbjën një shka. Uh, uh. E të ashtë dhe së uh, përdi hush, është, dhe me thonë, njëna dhe lidhën një fanë njëre që nona jam shpeshë konë me najtë, unë e nuk e ku më ditë. Ta shë të burkesh një diri një oftuarë prendë dhe soje, po shatohet ta shë të shpo di që shme thonë prendë dhe sa më vejuet ma shpore dhe vazhduat lirë apo që a me banë bon në të mirë. Po e qartë lo, e qartë, e qartë, e qartë. Në shkëllat ta shme nërë përgjigje me rejë në latë, Zuzel. Se përket, saj, afërsi, e përket së saj aferësia, do në zakonisht, është lërsi pak ma e larë, si loj kusheriri largë, nuk është i, i, i aferësisë që ne e konzru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 Dhe më thonë, nuk ndalën martesën mezuqifteve. Kemi një telefonat të të tërë se në bëhet me dhije, po urnën e? Aho, selamu alëkum. Aleykum, selamu. selamu, selamu. Dhe i sa më lë... ta <tërë>, vomë nga një pythje, i falli, 5 kohët në mazët, 5 kohët në mazët, që 4 vite, Aho? po komë të sytje, qëtje t'kam në gjenëve ato edhe gjithë mund dëbë si qëtje t'budava kina nuk e këttaj ato që më gjenë keshë bon më shprego në ato qëtime t'budava kina po, po edhe dyherë një më kote po ndukëmone në gjenan po e atë shpo dita që ishmo t'o shpre në ato rukët, në ato sëner në shka më kanë diku po herë pas, herë e kam t'sykje Unë e të ato përdi se unë e ngajti të programin të përse. Pozë nga do me të në lutë nga vi krejta të në regot. Po mirë po edhe gjyë vjetë e gjyës kam qenë depresjon. Edhe kom përdur hapa kundra depresjonit. E qështë të pikëm dhe vështetësi shumë shpesh. Ishka këjtë në qytje kam buda vakina që po në bjenë 4-5 vetës. Pa? Oh. Në përmerë ato buda makinës, të, të di një njëri nërmallë ato buda makinën. E qartë. E qartë. Në nëndarë eshtë jam mirë, ku i ditë në përstë një e kam shpiren. E të luë në të majesë një përgjegjes. Unë e këtoj no. në internet, ju nga i ty, si do matë shumë dëgjaj këshilat e tua. Inshallah merë për i tash, meleni, Allah, gjellë, vëllë, medon, meleni, Allah, të ashtë, me lejnë e la, gjellë e vëllë, dhëtë mundohemi me dhonë këshilat që të sikur të patë mësuar më ndëjuj, do të thonë thotë që falet mundohet me lutë Allahun azhual për megjithatë ka çytje që e pengojnë më së mëdha çytet e sjitanit, thashë që e kanë shpirra deri në gjendje depresive zotun e rujt, madje edhe turpërohet nga ato që i vijnë të kërkon ndihmë. Çytet e sjitanit janë pjesë pjesë e jetës, nuk mundu në më ndal. Nuk una më e lidh sjitanin më mos na bë çytje. Na nuk mundem.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 Qësonier, shtetson, çka merr mend ç'sme, më tepër pastaj, më tepër pastaj e dëmton panika e krijuar për shkak të çuditëve së vet çuditja. E çka? E çka ndodhi? Pse më këto butollakina sikur se i çudit fanishpre për këtë jargon rrugor? Pse kjo kës... ndodhi këto? Normal është. Ndodh kjo kuptoj normalë. E para. E dyta. Munohu maksimumi me ignoru. Mos e marr meta. Tash e çka më gjet, e çka më marr tash? Nëse ndonjë më me menu dhe më me analizoj çutin, a ja të mbyt. Me Kërki kësi sulmesh ose kësi problemesh, del dikun, meru me mëndër me një aktivitet, shkan më abet dikun të nëjë shoqet, shkan të nëjë afer, meru me diqka që të zhvendus dhe men dikun tjetër. Të Mosu meru me të, ne e praktise. I njëraje, i njërem tërsisht, të thusë nuk pëndodh fare, po a jetë brengë gamrejnë atë svecën, të shetson, i njëraje, të thusë së pëndodh. Dhe kje e bënd shetanit që të largohat. E treta që shumë e, e rëndësishme, ta këndash sa so ma shpesh surën fëllek dhe surën nasë. Këndaj me dhjetër herë, nëse mund me qindër herë në shpe, këto që të cilë është, këndajë. Kullë audhë bëra bërë fëllek, apo minëshërri ma këllek, edhe kullë audhë bëra bërë bërë nësë, melikin nësë, ilahi nësë, minëshërri në vësëfasën këndajë nësë, këndajë shpesh herë, shpesh herë. Në veçanti më ngjëse mbremë nga 3 herë që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Risa mashpesh me Abdas. Lutë Allahun e mënduar që Allah më te largoi nga sallallahu dhe do të na dorëshëton e lërgon ku do të pitë. Lutë. Perulle Allahu Jellalu, lutë më lët o Allah, më shkat raju nuk po kam mundsi të çpëtej. Ti o Allah shpatom, ti do largoje. Perulle Allahu Jellalu. Këto është zgjidhja katërta e pesëna që përmana. Gjithashtu të kemi telefonat pa e marrëmos prët, pastaj vazhdojmë. Urna Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Ah, deshta më vjen kërken për ajërimin e muajit Muharram. Alejot me ajëronë se ki pas Zhatran Ramazanin e kalu. Po, qartë, qartë. Andaj duhet them që motre nderuar që u ankoje për të probleme. Po lë të ki ilaç të mand dur tonë që ai ta ka mundsuar. Ai shejton nuk ka mundësi me ma të bëj më tepër. Vallë, me pas mundësi më ma shumë me të bësh, të shes, të shes 12 cytje. Po vallë, këtë ja ka lë të kët hapësirë ka mundësuar të më sapër cytje. Praktesë, injoraj tërësisht. Përmendën Allahu Xhelaluha, më lëmë me aktivitete. Mos lek kod zbrast bosh për të menduar, mos rryvet të shtëpia. Sa të ke mundsi. Që na këtu më lënë Allahu Xhelaluha e zbutin mos më të marrë kët problem. Dhe gjithashtu ato që ulemat kanë përmend kanë thonë se është mirë sa ardhin i cytje, ti më përgjith çka cytje na durojnë Allahu Xhelaluha. Për shembull, Çeshet duke u bën merret. Ty të vjen çyt për të pun, të qosh dhe i jap sadok 2 euro. Bën i badat. Gjithmonë. Bën nga admirim, i jap 2 euro ose vjen çytja, ulësh edhe bën, për shembull, pas shamop, tre cin herë, pesë cin herë, tur stak fërla, stak fërla, stak fërla. Subhanallahu, alhamdulillah, bën dhikr. Vjen çytja me rabdes. Vjen çytja i fol dy rëqate. Me çovse pas çdo çytjeje, ti i përgjidhjesh me azrim te Allahu xhelalu ala shejtani s'ka logari aj e kalkulojnë thot. Unë pe cytit me devju. E kjo cytje pe bën mad devoshum kuçi e lë cytin në krejt. Sa ai ka interes në cytjen, se s'ka interes me cytaj nuk cyt, se dënohet për këtë punë te Allahu xhelalu ala vazhdimisht. Ande përgjidhja me amin nganjërs edhe shtimi i adhurimit. Ne bën do një dhëm që s'ke qen duke bë drejtat era, me len Allahu xhelalu ala ku ndihmon. Ande për mëna 67 zgjidhje që Munds mi përdor dhe janë të dobishme me, me lehen Allahu xhallahu ata të larguosh nga dhe të shpëtosh nga këtu. Andaj kuptoj se mund të ndormale, kuptoj këçka që ka deri më tani, që me lehen Allah xhallahu ata çërosh. Edhe në fund të çdo mësimi, kuptoj se mund të jetë në fazë caktuara jetës tunde. Për shkak të komplikimeve caktuara, për shkak të ndërlikuar të sistemit nervor ose kipullimit të caktuara prodhon vezvese e shejtanit këç përur këtë që dopsitë ndë dhe bën ka lën kë. A zënë kurrësh, net më shumë i bën panik e ardhmja se e tashmja. Ai thotë që shtutin e kapërcej, po çka do bë, bë më më të bëjmë me u shtu, do bë tonë nesër me Mate për çka bëjon? Le të nesër me Allahu xhelal. Mos u merr me nesër, me tash. Çi kës situat? Arte përballush me për ty, po elhamdullah. Kaç? Do të thotë kjo është më shumë çka vjen nga Allahu xhelal. Nuk sprohuash më tepër. Vjen duke o, duke ul intensitetin e ty. Andaj gjithmonë mu jo gjith mu, gjith, mundu me, me, jo me, me të pergjues vetën tënde. Me jap i muret për jetë. Jo më zgjonimon çka më ka gjetë mu, kërkon se ka gjetë, çeve që mu vijnë këtu nëna butollakisha, kërkuesi vijnë këtu, apo do të ninë këtu më menuva. Qase këtu ti po i ndihmon shëjtorët me tër çelen tënde me i muret vetën. Mos më na këtu. I ndjera i armikun. I ndjera. Për mua në armik ioti përbutu më atësh me ton. Ti e ke që ti zban. Çi thotë, ti kesh. Normal është armiku me me shohate me çit, normal është, normal është me të prumë ndimi të kthi, normal është. Por mos i konfektot AH vetes tone. Koston tuaj, nuk është këp i vetes tone. Kto janë çytjet ti, por pse po i urrën këto, nuk po i dën, nuk janë këto tuaj. Kto janë diku tjetër, por desha diku tjetër, të nuk mendon ashtu dhe po i urrën këto mendime, këto çytje dhe po mundesh me i refuzu kimush për blut te Allahu dhe wala për çdo refuzim dhe për çdo shtysim që ke për tu për botën e çytjeve. Allahu koma të paguaj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 nga mendimi shpëlimin Allah xhallahu ala, nga mendimi në rrugdalë që vjen nga Allah xhallahu ala. Gjithatë këto më lejnë Allah xhallahu ala të sillin rrugdalë. Faqjallë duke i fal pas vakte, namazi duhet me ndikim Allah xhallahu ala në ulë namaz të madh të këtyre çështjeve, në largimin e evitimin e tyre. Andaj vazhdo me këmbgulje, me këto çështja që ti përmend, me lejnë Allah xhallahu ala do të kesh, do të kesh rrugdalë. Kemë telefonat të fundit për sonte. Urdhoni Aleykum, salam, rahëtullah. Dheshtë të me të buë një pytje, a që edyta, ka që bojnë ferhire? Po. Edhe, e dyta, unë ka dërë një rast të isha të dinit, për qemë mëllë i kompost palume në kufer, tashkurin dherën masë joftov koha, pa? me një bluzë e posh një lagjaki. Po. Qëka me buë me atë sen, me atë të ishë?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 Do të thonë, agjërimi metjan të njëjtit një nivel. Po mënoi operesa agjërimi është nafile. Nuk është i njëjtë nivel. Me konn farz, nuk lejohet në Ramazan me kompenzë Ramazan, nga se nuk lejohet në shkollë me konn kompenzim për shkollën e njëjtë, nuk bën. Por përse është vullnetare, bën edhe vullnetare më gjerë. Për shembull, agjëron tonë te ajta për shkak të muajit Muharram, por edhe me një të kompenzimit, edhe kompenzon.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 Do dëshko që na pengon ngajërimi, kjo që më mirë është me ela ngjërimin sa më herët që të shkarkohemi nga kjo barçë që kemi përballë, këtij obligimi. Dhe për fond pyetja fundi ishte për sehir, kemi ulë Sara, po, ka mundsi të bëhet sehër, magji, ka mundsi. Pin po, të këtë këtë të sahir, Së njërë teknik anë këç kubu ka magji. A nëse është e mazgjtorë çfarë do të bën? Ku na do ne i bësh sehër? Sër çot. Sa njërë ta dëmi bëj po Allah si jap sukses. Ja dështon planet. Sa nuk duhet mutu të birë bozave. Jo. Nuk duhet më duhet për këtë një punë, duhet më bërshet në Allah Gjallahu A'la, edhe më i kryo obligimin dhe Allah Gjallahu A'la që kërse duhet, me fortifikuar vetën tonë dhe familën tonë dhe shtëpi tonë me përmenet e Allahot, me lezim të Kur'anit, me punë të mira, me largu më katët nga shtëpia, apo, në vend të muzikës shtëpi mundë në gjuhë Kur'ani, në vend të serialeve në shtëpi mundë shikulli gjeratat,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 Për gjellart e njërë që i kemi për rukje, që bënë do tëtë të, që i kemi të njërë, që janë të uh, shkalluar, janë të dhevatshëm, janë të drejt, janë të sigur, janë të mirë. Nuk janë si kurse magistarët, për janë gjellartë që me lejnë Allah Gjallahu Ala, bënë rukje me Quranë me fjallë të laot, si pas ato që nga kam sur Muhammedi s.a.s. ati shkon, ja jap teshën, thush këtë e kam gjithë. Dhe aji ka mund si pas taj në nërrat në të saktura me verifiku se a bët fjallë për ndënje për pjek e për siher, apo thjesht është një, një, një leqe të, të sekaluarës që ty nuk të kujtojtë. A nëse përket e, teshës të ndëtash, nuk mundem unë me dit të tot, vetëm kështut me dit se a bët fjallë për njëllë zakonsh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 ju këndërguar me sms derin takimet e ardhme allahoj ju ruaj assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh